Наступного дня Забіла катався на човні біля борзнянської греблі. Потім ходив луками, підставляючи довгого чуба і сиві скроні стрічному вітру і безжальному сонцю. Відпочинок заспокоїв поета. Коли він знову розгорнув журнал і побачив за надто великими літерами назву «Майор», це його вже не хвилювало. Намагався читати – як і будь-яку іншу книжку. «А читач бачить з перших рядків, що йдеться про Малоросію», – читав він. «Так, проживаючи на півночі, нам приємно писати про неї, щоб у ній не відбувалося. Ми знаходимо дивну, насичену насолоду згадувати тут навіть те, що нас зовсім не цікавить на Батьківщині. Наприклад, про поштову станцію або про утримувача цієї станції відставного корнета Іволгіна. Щоправда, корнета Іволгіна у своєму містечку багато хто, якщо не всі, вважають чоловіком дуже люб'язним, бажаним і навіть освіченим. Забіла мимоволі вдумувався в кожний рядок, порівнював Іволгіна з собою і читав далі. Правда й те, що він у багатьох будинках – перебуває на прикметі як гарний жених. Та й зараз ще, незважаючи на поважний вік, знайшлись би в повіті панночки, які не відмовилися прийняти відоме прізвище. Але нам він чогось не подобається. «Якщо це про мене, – думав поет, – то поки що правду пише. Ну, не подобаюсь я йому, а чому він і сам, може, не знає?» Як це не схоже на ті оповіданні романи, які він пише. У нього світла голова. Та, на жаль, норов не до цієї голови. Читав далі. Важко, між іншим, сказати, чого може не подобатися, кому б то не стало такий чоловік, як і Волгін. Зовнішність його, звичайно, не найщасливіша, але і не найнещасніша. Ось він... Походжає по своїй станції взади вперед, з люлькою в руках. Кожний може підійти і роздивитися його в усіх подробицях. А зріст капітона Павловича середній, лице рябувате, одутлувате, але, можна сказати, дворянське, виразне. До цього додайте солідні опущені донизу вуса і густі чорні бакенбарди. На перших сторінках повісті, поет не стрів у рисах Іволгіна негативних ознак, тому настрій на протидію поволі змінювався зацікавленістю. Зустрівши визнання автора у неповазі до свого героя, Забіла і зовсім заспокоївся. Якщо автор розкрив себе, визнав і сам розуміє, що він не поважає свого реального героя, то він повинен бути об'єктивним. Цього вимагають совість і культура людини, думав Забіла. Тільки не подумав, як прочитане різонуло по серцю. Виховуючись у пансіоні в одного суворого і глибокоморального німця, він дістав нестримну пристрасть до гулящого життя. І, вирвавшись з пансіону, Вуланський полк наробив стільки боргів, що вимушений був вийти у відставку і закласти спадщину. Стримуючись від хвилювання, поет заперечував, «Ну навіщо таке спрощення про моє виховання?» Наглядач Ніжинської гімназії Зельднер Німець, але порядна людина, та як я міг у суворого наставника у віці до 17 років дістати пристрасть до гулящого життя? А яка в мене спадщина при живій матері? Ну, а втім, це ж повість, художній твір. і Ізабілий якось збайдужив, читав далі, не затримуючись на деталях. Тільки раз, де говориться, що Іволгін любить свою матір, але не більше, ніж теля корову, кревна образа зупинила його читання. З першої книжки запам'ятав він про якісь нещирі стосунки Іволгіна і майора Лушніна.